וזרעו במים רבים, ויערם מאגג מלכו, ותנשא מלכותו. אל מוציאו ממצרים, כתועפות ראם לו, יאכל גויים צריו, ועצמותיהם יגרם, וחיציו ימחץ. כרע שחב כארי, וכלבי מי יקמנו, מברכיך ברוך, ועורריך ארור.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 ואחריתו עדי עובד, וירא תקני, ויישא משלו, ויאמר, איתן מושבך, ושים בסלע קניך, כי אם יהיה לבער קין, עד מה אשור תשבקה? ויישא משלו, ויאמר, אוי, מי יחיה מסומו אל, וצים מיד קיטים, ועינו אשור ועינו עבר וגם הוא עדי עובד. ויקום בלעם וילך וישוב למקומו וגם בלק הלך לדרכו.